מזמור כ. למנצח, מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח אזרחה מקודש ומציון ישעדקה, יזכור כל מלכותיך, ועולתך ידשנה סלע, ייתן לך כלבביך, וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קדשו, וגבורות ישע ימינו. אלב הרכב ואלב הסוסים, ואנחנו, בשם אדוני אלוהינו, נזכיר. הם קרעו ונפלו, ואנחנו, קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו.